En kort tid, kapitel 16, verserna 16, till och med 24. 16. En kort tid, och ni ser mig inte längre. Ännu en kort tid, och ni ska se mig igen. 17. Då sa det några av lärjungarna till varandra. Vad menar han när han säger, en kort tid, och ni ser mig inte längre. Ännu en kort tid och ni ska se mig igen. Och när han säger, jag går till fadern. 18. Det sa det. Vad menar han med en kort tid? Vi förstår inte vad han säger. 19. Jesus märkte att de ville fråga honom och sa det till dem. Ni undrar varför jag sa det. En kort tid och ni ser mig inte längre. Ännu en kort tid och ni ska se mig igen. 20. Sannoliken, jag säger er, ni kommer att gråta och klaga, men världen ska glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg ska vändas i glädje. 21. När en kvinna ska föda har hon det svårt, för hennes stund har kommit. Men när hon har fött sitt barn minns hon inte längre sina plågor i glädjen över att en människa har födts till världen. 22. Nu har också ni det svårt... Men jag ska se er igen och då ska ni glädjas och ingen ska ta er glädje ifrån er. 23 Den dagen kommer ni inte att fråga mig om någonting. Sannerligen jag säger er, vad ni ber Fadern om i mitt namn, det ska han ge er. 24 Än nu har ni inte bett om något i mitt namn. Be och ni ska få så att er glädje blir fullkomlig.